Apocalipsa lui Ioan, capitolul 5 Apoi am văzut în mâna dreaptă acelui ce ședea pe scaunule domnie, o carte, scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte preceți. Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare, Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer,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 Slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi viziceau: Amin. Și cei 24 patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.